O ditorim mesarve. Mesaji i Allahut subheyni ve te. Allahu nderoft, dhe i subleft. Për ciklin e gjatë që mundon të qartësonim konceptet e sakta meqenë duhet ndërkohë edhe edukata islame. Rëndësi që ka edukata islame, mundon të qartësojmë. Nëse sot do nisim një, po them cikël të ri, nuk e di sa do tjetë oh. pikët tona, të jetë ato pikatorna, por shpresojmë të përmbledhim një numër të caktuar të këtyre koncepteve të gabuara që nuk do të thëtohet në edukatë jonë islame a asunevojmë pas konceptet gabuara sot në shoqërinë tonë islame Allahun e falëmijë të falënderojmë dhe vetëm për tinë dimë de falë kërkojmë lavdatura dhe bekime të qofshëm mbi mësuesin e njerëzimit Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem familjen e tij të pastër shokët besnik të të gjithatë ato që i ndihmën në rrugën e drejtë në fund të kësaj bote. Sepërkat emisionet e kaluara që kemi folur për konceptet mbi të cilat duhet të ndërtohet edukata islame Nuk kene ato të vetmet, ka të shumëta, por i kejmë përmenu disa sa par ilustim përshërguar se edukata islame ndërtojt në koncepte, në kuptime. Nuk ndërtojt në veprime të saktuar, nuk ndërtojt në gjire të rasësishme, por duhet pas plan, koncepte, kuptime, mbisa ndërtojt kjo edukat. Dhe gjithasht të të këto koncepte dalojnë në randësi njëra pe i tjetës apo dhe duhet pas uh, kujdes për respektimin e, e kësaj renditjeje. Në një teatër, uh, shpesh rendodet që një i ri ose një erë ose një moshtim më traditit moshës së tij, uh, most ket mundësi që të takojë me një edukator të mirëfillt. Dhe ai pastaj të futet në proces të edukimit nga xhamati, nga rrethi, nga vetja e tij apo dhe fotkeshist ndodh shpesh herë që në këto raste individi i tillë të educohet me edukat jo të mirë, jo të qëndrushme, jo stabile, që të kajit të mbledhën konceptet e gabuara apo më thejë Anderson edukatën e tij. Prandaj të shumë ten këtu. Dhe veçanërisht në kuon ton kur fotkeshist burimet e informimit për islam janë bërë shumëta.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 pa uris fund të edukuar në atë koncept. Mhm. Pa ura dai forma, tani fundamnt do që të funksionë ndryshe, nuk do të veprojnë pastë në koadën te këtij koncepti që është përveç në zemrën e tij dha të ka zënë. Se fatikisht si huxh bie që janë edukuar në këtë lloj forme dhe ne shpresojmë që sonte, pikërisht sot, do të them të flasim për ty besoj, shpresoj të harim të dyja këto konceptet gabura, të flasësh pa dije dhe mos respektimi i fazës edukimit tham dhe arsimimit. Po. Misim me pikën e parë të flasësh pa dhije. Askus nuk përten do sot hodgë, së mos përmande që nga burimet të ndryshme, së mos portaleve të ndryshme, thën, nuk përten do sot aji ka dhije, por në vërtet aji flet pa dhije në duhur, për që është të fetare. Koncepti ka buar të flasësh pa dhije, sot në drejten e ti për të folë, së në shillirë me folë. Po, kjo e ka një burim, njerëzit, njerëzit,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 çeto analizon të komenton të, të flot por shumë gjëra. Apo edhe nëse ka gabuar për shembull, nuk kanë çaj nuk ka çin gabim me pasojë të mëdha. Por kjo nuk do të thotë se e e e, e njëita kurbata është në islam dhe kurbata për islamin. Nëse atë për shembull bota islame vlon nga ngjarjet. Apo ne si muslimanë i minim fokus të, të të të lajmeve, të ngjarjeve të shumta. Apo shpesh hera ndodh që të provohemi, shpesh hera ndodh që të fyhemi.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 është gabim fatal që në këtë thymë të edukohemi, se në fenë tonë duhet bëjmë të qikanë nga ahamendja jonë, nga vetja jonë. Idrëguari, sërëllasë, nuk i ka edukohemi në këtë thymë asapët e ti. Hmm. Madje, gjitha tentativë për të rezikuar këtë ndërtes të edukimit, që të pytë të njëri dishëm, idrëguari, sërëllëm, e, e ka goditur këtë tentativë fëqimesht. Fëqimesht e ka godit. Më në tëmë, pa më shirë, farë, sikur që ka qind raste aty në njerëzve të, të cilët ë nuk i dhan lehtësim atij që u plagos në luftë çë të marr temun. Asë që është një plagë e rëndë në luftë dhe kishte romafit, kishte rom gjumtë flet, qrohuën më ngjës, i xëjuar, i gjeno bi pa pasur, kishte nevojë të mergosut plaht. Por kështë plagë të rënda dhe kishte frikë nga përdorimi i ujit. Është shumë normalë edhe këtë. Kam plagë, a a m lejohet unë të marr temun? Ithanë nuk lejohet të kuja, kusht uje. Asa u, u, nën zgangjologjik se vetë mungesa e ujit e lejon të humbë. Po. <të> nuk kishin një pjesë dijes, po më kong në pjesë të dijes. Kishin pjesë të dijes ata. Kan ujin. Po, atë po, dini se po. Mi po, a, a do të thotë gjithmonë se kjo është kështu? Kjo është, kjo është ai tash, ta e bën një të nevojshmë një ditë. Ai din pastaj se të thotë të vësojnë ditë, rreth ditë. Kjo është dia. Edhai u la. Se, si, mos e dëgjoj shikoj tek ti, ka vdeq. Çfar tha pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Nuk sa ti realm se boni kët punë. Nuk kanë rregull sikoj dashnjeriu ka vdeq, ose nuk ka, ju nuk jeni fare fight, ai ka vdeq me xaktimin e Allahut, kaçi ka, ka pas tetan, te mur fund. Dhe gjitha këtu të gjitha këto do të ishin normale ashtu thotë. Apo, nuk nuk e ja ka uh, sill vdekin më herë të larja. Na dim se ka vdeq me xaktimin e Allahut, por ka qenë sebab, një shkak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 që ka, të e mësundë, të e gjenë hadith e këtë që gjithë dhëtë në fjallë e ka kështu për nga mërës a salëm, apsolutisht. Ma edhësht e provokuar shumë në razën tira të jetës e ti tjetë dhe nuk ishte përgjitur kështu. Por kësë e radhe bëhet fjallë për një uh, tentativ të rëzikshme, për një, për një uh, virus të jetë uh, të, të, të, të rëzikshme për shqoqenë islamë, e që është anashkallimin një zhvedijës,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 pam pot ishte gjallë peqemson çfarë do thonte për ta njerëz. Nëse për ta tha, gazetarët, Allahu i vërtet, de këta kishin bazë. Një bazë. Te kesh një bazament, po nuk dinin se si të menaxhon me këtë bazament. Ja ata që nuk kanë bazament fare. Nuk kanë as një argument për të folur. Nuk kanë kompetencë absolutisht për as një shkruën që i shkruen, e shkruan apo thonë për ta çfarë do të bëjmë. Që de fakte, ata janë i mbandë edukat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 krim niri maj madhë, se, se i ka shkakturë, ha e ka shkakturë, ha e ka shkakturë problem, e një fatë ke cilë, vëllohi, unë un të me rohem, e përse nuk kam ku, edhe alhamdulat, po të kam ku, nuk dhe të mirë asha me këto qështje, por nga njerët detyruarëse, të dalin, të të të dalin në rrugë, të dalin, leze nga njerët sa pasime, të pasura në Facebook, po shama, ka muslimant, muslimant, me pomje, me dukje, me sh Në emërë të sunetit dhe lezën atë që është të merë, është të merë që ka lezën nga fjallët, nga fjurjet, nga sharjet, nga arrogancë e përdurur, pa më varjë për balkujt. Por që e tëra absolutisht nuk ka të bëjmë e islamën, nuk ka të bëjmë e dijen që me të ertë për e kamerë, sallallahu alesallam. Sallallahu alesallam. A mundet hodhë që të lojë postimesh, të lojë shkrimesh, që bëjmë sotë që të këta me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 Uh, ne kur të analizojmë shkoqet që silin këto probleme, themi një për këtunë e është edhe kjo. Se këto edhe ka qëllim qinë, edhe ka qëllim mirë. Nuk ka ndë gjithë që që, qëllim qinë. Qëllimi mirë nuk e arsio të tanë atë që e banë. Absolutishtë. Nuk mundem, ne për shambull, ne e më kemi pojnë një dvarë furt, dikon. Kime gjuja për një rast një smundja, që dikush dhe duke dal ose nga të, të të ngarkuar me me me këtë emocion që kimi por për shembull në internet dikush kërkon ndihmë për bornë, për lloj në afton për, për bukë dhe duketon një shumë njerëj për shembull me një makinë tet luksose apo dhe në atë moment shironi të agrabitim këtë njerëj në armëtë mora se parove që të ndihmon këtë të varfrin këu un mundem të na shalim nga postmirkë, s'ka pasme vjedh. Kjo s'ka pasme këtu për vjet e ka mi pa as të të gjapun, kjo, kjo është vjedhje. Të çuasi dush, kjo është vjedhje. Kjo është plaçkitë, kjo është grabitje. Të çuasi dush, edhe kjo. Kjo është, kjo është padije, kjo është injorancë. Kjo është nguti, kjo është dëm. Të çuasi dush ti. Unë nuk po dua të thart, nuk dua të gjithë i pafshin qëllim. Dalloj gjellime. Mirpo, krimi bëhet krem, gabimi bëhet gabim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 po në total sikuar sikuar shumë përgjithsisht ë shirko është pjell e këto parës mm. do të thotë ë ata që kanë bërë shirq apo çka i ka sinë shirq të folet pas dje nga sa ata kanë thënë për shembull sikur se kanë thonë ë uh, korejtë mikës ma na'buduhum ila liqurbuna ila llahi zulfa do nuk i adhurojmë këta edhe për gjë tjetër jo pse mi sa të bindos ata në fuqishëm Jo pse midbinë s'ata e krijusi ti, jo Allah e krijusi on. Jo. Por ne këta i përdorim që t'na afroin tek Allahu, dashë këtu ka shpirtra të mirë që janë planuar tek Zoti. Të Dhe ne i përdorim për t'nderimësuar tek Allahu për ndërmi nga së me se jemi më kator. E kush ju ka thonjuar se duhet të ndërmërsus tek Allahu? Ju vdi. Pa di. Don pa di ha, i ka sill tek xhirku. Prandaj pa di asill tek xhirë yes. shumëta, e sill shirkun. Inerance e sillë kufrim, inerance e sillë vrasin, inerance e sillë të merë të shumë të asilë. Andaj, është një proverbë arabë e thotë, kullu shej in shej, o lëgjehelu lej se për shej. Gjdoj gjë mund tjetë një gjë, gjdoj gjë mund tjetë diqka. Mund, mund, mund, edhe tjetë në shta në shta në shta në beturin, diqka mund të recykluet për dorit. Nështë a inerance është asgje. Nuk të duhet për asgje. Andaj, gjdoj gjë po e di natën e kuzh asje asje nuk është, është. është barë e rënd që e dëmton barë të saj andaj shikojë për shembull dietarët thon mjafton për vlerën e dijes se e pretendojnë ata që nuk e kanë kjo dijes mjafton vlerë e dijes vler se e pretendojnë edhe ata që nuk e kanë kjo vjen gjithë kanë dishim e pas dhe mjafton shënditim për pa dijen që i ikin e ata që e kanë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 Dije se ki gënjurë për Allah gëllejë, në gjellë e gjellë e hozëtën. Dhe kërëti mjaftushme. Ka që ti pëthu njëzëve, Allahu këtë dënë. Po athu e në këtë Allahu a rënë. Kështë t'ka thonë? Nuk shumë me dajë, thotë. Po t'i këpok, mirë, në regullë, mirë. Nëse ti kështu ti i gaqin me dajë për Allah, o në, rrugë është apë. Nëse e feja jonë është, unë kështu me dajë, atë e Karmata Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Njëherë duhet duartis ajo me Karm Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhe tash drejt të të të, të plasohen mendime, unë mendoj, mendoj, atë kuhet fjala pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuhet mundi ti, ku e spollja ti, ku dihet më të? Valla që di më sok Pashambuk. Çe ne si studiueso i Islamit syriatin. Allahu na ka dhëruar që fakulteti e studimet dëshme apo që të njoftohemi me tretëmin e diëtarëve. Ë ngjërat çuditë e nderuar, she libra që diëtarët kanë dërtuar në mesirin 3-400 faqe. Mos poheti me debate, argumente të shumta. Dië e madhe për një cilë caktuar, të vjen një iri me thjeshtësinë e madhe të atë rrugë. Bënë sot që çka kanë pas diëtarët, mos po bëj, çka e lut për këtë gjë, e çartosh kë punë. Subhanallahu, <laughs> ignoran monin e diëtarëve. In yon istori din Islam, in rën të zhgëminis tonë të përsisht, apo na më të thoi, po më ndoi. Po nuk je ti që do të më nduau këtu, nuk je, absolutisht si ja ti që do më nduau. Ti si sje për të më nduau. Mendo në punë tjetër Allah. Ka hapësir të madhe ku më nduau. A më ncert se që kanë bërë me çëndrimet fetare? Nuk je më të që do të më nduau. Nuk je, nuk je ti ja që do më nduau, absolutisht. Do të më ditë ku më nduau. Do të më ditë ku nuk bën më nduau, po duhet më zbatu dhe më dëgjoj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 Nuk është ajo që ti e kupton, por ajo që e din është ajo që e ke marr nga ai që e din, nga njerëz kompetent. Prandaj nëse unë nëse më lënë më shkurtimisht një një krasë të shkurtë lëndror, po. Ti thua se ku më e artë e muslimanëve, më e ndritshme, më e frytshme. Ka ancel nitë të, të profetit bashkë me shokët e tij. Gjërat e para. Gjërat e para, kshu besojmë. Pa. Ka thon, i ka thënë, i ka thënë, ka, ka thon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 Ashtabt e pejgamberi, ka, kanë qenë të shpërndar në botën islamër. Parmena, përshambull, hoqja i gjamis të ndëm e qenë ibn Abasi. E hoqja i gjamis të ndëm e kërë ibn Omeri. Të përën oso dhjo është këtu. Oso atje ka qenë ibn Mesudi. Ashtabt maj. Me dhjetë, hatash më të malë, atje ka qenë i muadhe ibn Gjebeli. Shpërndar më të nëndë. E qëfar ka ndod? Thot... Uh, im një abasi. Felem më vëka ati l'fitne. Pasë ndodhi sprova. Cële sprova? U vërath mani. Dullin shesh, muna fikat. Apo? E pom që përpërgjit e sapi. Pasë kësaj, nuk e merni më aqë thjesht djen. Apo? Parthenim, se më lena rigenekum. Ne i përmerni burat e juaj kushnata burra që kanë thon kush ja ti ja ti largou sepse kujt e, e ke marr subhanallahu kun ashab per nje fitne një fitne dodh, ka ndodhur ka kanë u, u kripunë e mbyllën tash marrjen e dijes nga çdo kush tash kemi kriteret të pasaqshme për mend nga kush e ke marr për një fitne ku ajo sa so fitnë iko me çindra fitnë në ato apo e këtë kush ka duhet të themi para çka thot diçka për familja jona çka ti them atë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 Kush është ai që po e aksakton kuptimin teja? Se i vë kuptimin sipër se ta si, si thën zonja, të vë dhe kuptimin, thot argumenton me atin në Kur'anor pastaj. Normal, kjo kjo është paradoks. Kjo është mungesë e duktë dhe kjo kjo është koncept nërë, i rrezikshëm që e kërson seriozisht shoqërinë në xhamatin e muslimanëve. Allah na urëtoj. Ne ndëtruajmë të, të shkupuim hapstrin e par, sepse do bëjmë një pyetje më thën për gjendën mbas, si të themi, në studio. Inshallah. Me thën se di, a është mira, është ndër apo është turp? në pak në koncepton e slavë. Përgjën oqë në basë pjesës së parë. Të ndërëar miqë, ndalimi në pjesën e parë, për të këthyre në pjesën e dytë, mas të marim sa opinione nga miqëtan në përgjamia se si koncepton e ta të flasë është pa dhije. Të flasë është pa dhije në fejnë e Zotit, duke me nduar se edhe ti kemë e ndimit të ndërë.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 mund të që mos të jetë e rezultuar në bashun fenë zonën fjalë që ti jetë diçka e lexuar nga vetë ti ose mos në pa dije dhe në pa qartësim të argumentit që flet. Si mendon, ka ndonjë në rrezik nëse flet pa dije?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 pa dië ernëse qëllon me gjënat e Zotit është sepse ka pasur ka pasur guximin të flasi në fe ose të thotë se Zoti ka pasur qëllim të pa pasdië të pa njohë njërë një çështë. Çfar çfarë do të thotë për ty nëse thuaj për një çështje se di? A duhet të përdoroj kjo? Disa dietarë të hershëm nga seleft, si thuhet, si thuhet si në terminologjin fetare, nga sahabët nga tabiinit kanë thënë fjala nuk e di është gjysmë diturisë. Edhe mendoj që një njeri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 personalit dhe ose të duket ke njerëri që në diska që nuk e dhje, dhe thote e dhja, ku dhjo të mor në qafë të tjerë që e pysënë. Që që normalisht, normalisht është normalit thua që nuk e dhje dhe më dhje. Tëndërë armi që mi këthyrë për sëri në studia për të vazhduar pjesën e dhjët bëjse dhe stonë, koncepti ka buar të flasë është pa dhje. Ocë në e, ndërprej me pëtjen, a bërë me thënë se di, ku në kohën ton,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 që është është një krizë autoriteti është është një krizë në krizë domthonë te karakteri të të se po thonë nuk e din tashun tëm se e di është një krizë momenti po çu ti kalua me një përgjigje pa dije por përse apo lloi ka bëhet kriza ende s'ka kaluar tek do vie kriza kur dallesh para Allahs që do të kaluohet a nuk ka vlen Allah dhe e dyta në çështë Shikujmë kush ka thënë nuk e di, apo kush jemi na që mështemi nuk e di? Mm. Mohamedi Serausam ka adhonë përgjit nga një që nuk e di. Nësa në. i ka adhonë nuk e di? Ata pëse na, na mështemi nuk e di? Para atë që nuk ka posë dhije, dhe se i ka është shpallëja. Kor ka është shpallëja, ka adhonë përgjit e bësësin për djetarët gjithësërisht, nuk e di. Ka qënë prej dukadës të rrë? Imam <tër> Maliku, rahimullah, kanë orë njerëzë me mira kilometre nga largë, nga Maroko e Tunisia, kanë orë Medini, sa është largëja, kanë orë që ta pjusin për qërshë dhe për jime që kanë bëj me ta. Nga 20 av 25 pjusje që janë bërë, do të tëtë vërësit për të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kallon qovë se keni dhe shri dilin të reg, edhe thërni me zërin më të larë që keni. E kemi pyjt, ma, pyjt Malikon për gjitha këto pykje, 6-7-7-8-20 nuk ka ditë. Unë un e vim ashtu e thënë podhe për të jetër. S'kam kompleksë për këtë punë. Si mamani ju kallon nuk di, pa koshimin e më thonë nuk di. Se për një është e ronë kjo punë nuk di, nuk di. Adhe është nderështë bërëni me thonë nuk di për atë që në vendurit nuk e din. Dhe është një stimulim për të mësu pasaj. Por në që njëri thot e di, ose thot atë që nuk është i duhet, nuk e mësën më kur, gjithë është të më mërapshtë të jetët, gjithë është të e e e e e e të deformuar i mbet e informat. Por nuk e thot nuk e di. Dhe të shikoj. Shekhe Abdurahman Sadi, rahimullah, ka qenë ditari një orë, i kove të fundet, dhe i ka nësh pë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 Kam më mirë ti dal Allahu, do që ditë këta ditë se më i dal Allahu më shumë i gratë ditë. Më mishë të eksotë që jallë ola me një dië bashuar, më mirë se zonë më mungo këtë dië. Sa një nuk kalkulojmë çfarë fat që është. Mami më i dal Allahu i gjerant, e jahel, e dhije, më vull për femëndot pa dië, se zonë asnjë nuk din kë. Kjo kalkulim aq, aq i ul, aq i pa kuptuar, thashë so nuk e bën një njeri që ka thërmit besimin e zemrën e tij, nuk e bën kë punë. O ndaj më mirë më dit. Allahu nuk e gdi. Ës bash më dit në rregull. O, nuk e kom dit, Allah më faljt, tash ka orë mundësia, dhe tash përdu me dit. S'kam mësuar kur ka qenë kuha, s'kam shku njëgjërata, s'kam patë nërra dhe hojgjallarë që kam patë mundësia me shku me mësu të kata. Ta është në hamdullina, ka që, që emsojnë, fikun, emsojnë akiden, emsojnë tefsir, e mësojnë fikun, e mësojnë akidën, mësojnë tefsirën, shkanën parëgjënve t'yre. Ka së të musliman të kompleksuun. Athone që njëzitet falën, ata është me të fitestat përsh po Me një mësia, lënërru, që smendim asillo në ruçë ti mendi vetëm pak më ndryse ata që janë aty më shumë më ul me filozofin studinin nga se i ke mësu kur kur ka qenë koha atë profesor ataj ë në ku duhet besimtari që ta pengon mendjemosia nga kërkimi i dijes nuk duhet që ta pengon ta pengon asgjë nga marrja asoj që duhet më ditë ndërsa e kundërta është ajo që fot keqë është e dëmton fyrin e tij e dëmton individin dhe ky koncept është koncept i rrezikshëm i i edukimit të njerëzve në këtë frym. Do no, të thjetë të jemi të edukuar në këtë frym, është një edukatë e përgjithshme, kjo është para edukat apo që kur kush thot nuk thot nuk di. Gjithkusht e keb, ka hap kanimend. Madhin gjerë Madore, vullai godson se çfarëçi, të gjithë që më me menojnë për ato po. Si të a bëjmë? Ne korb bash thjesht ashtu. Nëse të mendesh të një herë, njerëz kanë shkruar 100 hera. Vër, ka veshua e ka dalta. Të kalloj pikondruvet. Del ti mend çfarë dush.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 nuk e kanë atë që duhet. Apo? Hmm. Derso une e kam dëgjuar mirë nga një djetarë, e kam kuptuar drejtë këtë qështje, mirë e kam kuptuar, dhe unë tashë të thëjmë, falni, por une kam një dhirë që për e shokë këtu për mungan. Më lejani që tua të rasmetoj, atë që i kam dëgjuar nga filen hodgje, nga filen djetari, atë që i kam lezuar nga filen livrë e përshë të më rrathë. Nuk përishë punë kjo. Si kur që, uh, kan do në ku na ashabët e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam për shembull Ahmed es-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu është një nga ashabët një nga sahabët e pejgamberit që kanë zbatuar furun namazit po zbashku me ibn Umar ne wali ibn Hajar këta ashabë që kanë zbatuar furun namazit <tër> të pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam edhe ka qenë një mëjlis ka folur të diskutuar për furun namazit si është fol pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam si ka bëj dur si ka bëk si ka bëgat edhe është që, është ngritë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 ndos kësohat. Ja kë kë kë kjo mund të të rrezikshme. Nuk po duhet me kontatuar njëtë në njërit, por mund të të rrezikshë për zëmërën e tij. Apo çem mes, ai mund të provokojë edhe pak normalisht ash, mund të provokojë zëmër të tjera, to gjanorvet, njerëz të tjerë që kë po flet për atyën thot, ose mund të thuha ky një ran po tregon thotë duhet mëruajt. Po duhet tim të kujdesem. Mundemi të themi atë që e dim në formë të pyetjes. Apo nga njëra edhe kjo është mjeshtri. Për shembull, ë Xhibrili alayhisalem i ka dit kurse Islame. Ai ka mposu piga më të sa. Selamulej. Mirpo ka orne fonte puçit që ashap ta mëson nga Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Asa asab do, kjo është një kompetencë në infrastrukturën e fenë. Jo Xhibrili. Xhibrili ka, komo të dira. Ka kompetencë të shpallës, por jo më mëson njerëz. Aspara më mor Xhibrili më bot talibët vetë në Medinë. Muhamedi ishom talibët e tij, Xhibrili talibët e tij apo jo alla Xhibrilis ka punë me talibe. Ka punë me nzon, nuk ka punë me Xhama Xhibril. Gjibrili ka punët ti, që t'ja tërgën, Muhammed s.a.s. <tës> Thin, aji pas të i ka punë me njerës, të shkëso bukër të respektu kompetenca, gjithë të kush, Gjibrili është meleku mëj madhë, asë një melek, me Allahu Alem sa janë, nësë po të thamë asë me milionas, me miliarda, po shumë për të iksa janë, asë një melek nuk gudzan, t'ja frotë Allahut, atë së gudzan t'ja frotë Gjibrili, asë një i pari nuk merë informata që Zotë ndonë t'ja shpalë njerëzve para Gjibrillit. Me gjithat, kjo Gjibrill ka respektuar regullet. Kër ka shku me Muhammed i Satu në Isra dhe Miraj, në qëllën e parë, ka të rëkit. Apo, s'ka shku me në që unë në këtu jemë, levizi këllu një <tus> ha. Allah u ka bërë të autorizuar të ruha në qëllën. Respektojnë, aja është rojë, a është të vërtit. Nështë ta me pozitë të kalonë në kësitit. Jo ju ne po sham neamur të neamur të dijes që e kam ose neamur të respektit që e kam, edhe të futem shtëpi të njerëve pa leje të them se kush ndal mua. Jo Allah, kë këtë rroje më e pyet? Pyetës që ky është për këtë dherë. A çka kimë bë? Nuk nuk nuk nuk kim dukur gjë kurrë që ju më di. Apo as nuk kim dukur u shtyr kurrë më pasur. Nuk kemazit nga kjo dukë borë. Jem duke respektuar një rregull. Ky është rroje i vendosur te dera. Ky mundi të pa shkoll. Por kyrt i autorizuar për hape dhe bjën e dirës. Pyte, ka që? Islamit ka regula, Allah. Nuk është, ashtu pa regula. Me arrogan, se me, me, me dukën për une, që sovjet fanat e shpevestet. Allah, nuk imi duke matë stajën e islamit. Apo, që sovjetit, nuk imi duke dhe shumë e penzirut i kanë në islam. Absolutisht. Ande duhet du me ditë, për gjdo situatë dhe rëthanë, të pyjtët aje që e autorizuar. Kullë koftaj? Ku edhe në qovë që është në situatës aktuara, do është ta ma i ollësene, ndije dhe dhe dhe vësëmërije, në shumë gjëra, por aje është kë. Tash, të këmë. Parë në dy këtët matë mirët Allah gjëllë e gjëraliu, Gjibril dhe Muhammed e Salë. Ajmeleku, në kusha ajmelek? Ajme, ajme përbalë Gjibril, nuk është asë gjëllë, no. Përbalë Muhammed e Salë. Sal. Sal. Por në Muhammed e Salë po përret, a do hapë dherem meleku apo joh, dhe? Katërqi gjillin e parë i ka thonë kush është? Ka thonë Xhibili. Ka më në mak. Ka ne këmi vetë. S'vejt duhet të porta leje me hipën. Ka ne ka Muhamedit ka. Hënese na vjen leje të hapim derën. Vazhdo më tutje. A nice. Kë kam sinë mallos, ka rregulla këtu. Ni një që mi vendos tu, dha atë pyesim për këtë çështje. Është autorizuar për të hap derën për mbjudër. U krybuna. Do bash atje nuk do ta pyesim ne për shembull ë, uh, nuk ta pyesëm ne atëre për buxhetin e firmës. Nuk ta pyesëm ne për fillimin. Jo, <laughs> është për këtë çështje, por për derën do ta pyesim. Ta kanë ty këtu ti kemi vendosur këtu ti pyet për këtë çështje. Kasetë që me don për pjesësi për këtë çështje. Çike? <laughs> A ndanju se përzimin ku sot bashambë njerëzët flasin gjëra të ndryshme. O ketë katza fytën bin konflikt me me me, me, me grupe të ndryshme, me ndimesh, opinionesh këtu me radhë. Dhe ndonë një problem që, ndonë një krizë e madhe. Të gjithë të kuren ikin, punë dhe t'yre familjë, kush që jetë me i danë? Hëgjëllarët. Kush pasaj mund të më të të hëgjëllarët, që e mërë në jopë, që e kemë sotje, pëse ke kry shkollë? Për e këtë e punën je? Për për për për për për fillim, më, pra, më marrë me punën temë, pra. Ande kjo është, se nuk është qështë e veç të marrën privileg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 e ndërshme të bëtë, elemon me, doni, di kërsh, me doni, i doni, ma të dikëshme që është me i doni përrape së fesë, Allah të zë gjallot. Allah në rëftash, Allah shmë left. Zotitruj. Minutat edhe të natë të sot më ire dhe fundi. Nus, alloh, në nëse Allah në të kemi munduar së të pak të kemi qertësuar për të dukuri negative, që është fatkesisht për nërtojt një loj më thënë, edukate që nuk është islame, por e gjënë të manifestuar nga shumë prej muslimanëve, të flanës është pa të dije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 të flasë është pa dje. Kujdes dhe kujdes, mos të folë pa dje. Nuk është nërë, nuk është privileqë, flasë është pa dje. Lusë Allah unëruaj, mua dhe juve dhe, dhe gjithë mësliman këtë shëndodhen, mos të flasë imë pa dje. Për dalë për të para zotit të kujdesëm. Qëfshën kujdesin e kryusit, takojmë në misionin e radhës. Selam aleikum o rahmetullahi o berekatu.